Ötödik Piusz Pápa Szent Ligája. Amint kiderült, hogy a hada ezúttal nem Máltára, hanem Ciprusra fog lesújtani, második Fülöp bizonyos megkönnyebbüléssel fordult el az egész kérdéstől. Éppen elég súlyos gondja és baja volt, amit meg kellett oldania. A német alföldi felkeléstől a granadai mórok lázadásáig. A madridi udvar befolyásos személyeinek egy része is azon a véleményen volt, hogy elég lesz majd csak akkor megsegíteni a gőgös, önző velencei köztársaságot, ha már egész Itália sorsa forog veszélyben. A pápa erélyes fellépésére volt szükség ahhoz, hogy a spanyol udvar megváltoztassa a magatartását, és második Fülöp is rászánja magát a török ellen szervezett keresztes hadjáratban való részvételre. Ötödik Piusz nem számíthatott más országok segítségére, hiszen Franciaország hagyományosan rossz viszonya Spanyolországgal újra kiéleződött. A vallásháborúk belviszájai által sújtott franciák ismét közeledtek a törökökhöz. Második Miksa, a német császár pedig, Éppen 1568-ban kötött, 8 évre szóló békét a szultánnal. A protestáns Anglia nem volt érdekelve a török ellenes küzdelmekben, sőt, szívesen fogadott mindent, ami a spanyolok hatalmát gyengítette. A pápának tehát mindenképpen a spanyolokat kellett megnyernie. Igen határozott utasításokkal küldte követét második fülöphez azért, hogy azonnali segítséget szerezzen Velence számára. Távolabbi célral pedig, hogy ligát szervezzen egy török ellenes keresztes hadjárat indítására. A pápa teljes erkölcsi tekintélyének latbavetésével követelte a második fülöptől a támogatást, Ugyanakkor a keresztes hagyjárat idejére évi 400 ezer aranydukátot is átengedett neki az egyházi jövedelmekből a hadjárat céljaira. A spanyol uralkodó alaposan mérlegelte az új helyzet esélyeit, és felmérte, hogy a vállalkozásban való részvételnek is megvannak a maga előnyei. Egy spanyol vezetés alatt álló egyesített keresztény hajóhaddal Remélhetően meg tudja fenyíteni a tuniszi kalózokat is, akik már annyi kellemetlenséget okoztak országainak. Néhány nap elteltével igellő választ adott a pápa követének. De ki is volt ez a pápa, aki ilyen rövid idő alatt megnyerte céljainak második fülöpöt? A fejedelmi családokból származó, Könnyelmű életű reneszánsz egyházfők után, 5. Pius személyében, 1566-ban egy magától és másoktól a legszigorú fegyelmet követelő pápa került Szent Péter trónjára, aki mélységes felelősséget érzett az egész kereszténységért. Szegény paraszti családban született, gyermekkorában nyájat őrzött. Pályafutását nem segítették befolyásos rokonok. Kizárólag saját buzgalmának és tehetségének köszönhette előbenetelét, amelyre egyébként nem is törekedett. Még azt is a véletlennek köszönhette, hogy egyáltalán megtanult írni. 14 éves korában a dominikánusok rendjébe lépett. Felszentelése után Bolonyába és Zsidoába küldték tanulni. Ettől kezdve egymás után kapta a különféle egyházi megbízásokat és tisztségeket. Kolostor főnök lett, majd inkvizitor. Itáliában azonban sokkal szelidebb formában működött az inkvizíció, mint Spanyolországban. Később püspökké szentelték, majd bíborosi méltósággal ruházták fel. Egész életében fáradhatatlanul dolgozott. 62 éves korában aggasztján benyomását keltette, kopasz fejével, hosszú őszakállával, szúrós tekintetével. A sok bőrtöléstől és virasztástól szinte csont és bőr volt a teste. hatatlan, vas akaratú, mindenkiből feltétlen tiszteletet kiváltó egyéniség, egyenes jellemű ember volt, nem tűrte a hazugságot. A pápai méltóságot tehernek tekintette, amely elvonja a legfőbb feladattól, attól, hogy szüntelenül lelke örök üdvösségén munkálkodjék. Pápaként sem tagadta meg egyszerű szerzetesi múltját, amennyire lehetett, úgy élt, mint korábban. Keveset evett, Húst csak hetenként kétszer fogyasztott. Hallatlanul nagy volt a munkabírása. Végtelen türelemmel hallgatta meg a szegény, egyszerű emberek panaszait. Hetenként kétszer, napi tíz órán át folytatta a pápai kihallgatásokat. Élet célja az egyház régi fényének és tisztaságának a helyreállítása volt. Ennek megfelelően... Nagy haragra gerjedt, ha valaki megszegte az egyház törvényeit. Legfő feladatának a protestáns eretnekek és a pogány törökök elleni harcot tekintette. Most ez utóbbiak ellen kellett mozgósítania a még mozgósítható katolikus államokat. Az ő fanatikus ügybuzgalma győzte le azokat a nehézségeket, amelyek a török elleni Szent Liga megalakulásának az útjában álltak. Ötödik pius nem volt diplomata egyházfejedelem, és nem is akart az lenni. Ennek ellenére megfontolt volt, nem döntött elhamarkodottan, de ha egyszer már döntött, Szintel lehetetlen volt intézkedésének a megváltoztatására rábírni. Meglepő módon kezdetben még Velence sem volt feltétlen támogatója a Szent Liga tervének. Félt a végleges döntések kockázatától. Politikájának az volt a vezér elve, hogy lehetőleg semmi jóvá tehetetlent ne kövessen el a török ellen, nehogy az csak keleti kereskedelmét. És szokoli mehemet hitegetései is sokáig táplálták a velencei politikusok reményét és illúzióját. A török fővezér hol nyájas szavakkal, hol fenyegető, sőt, megvető hangon folytatta tárgyalásait Velence követével, váltakozva reménykedést és kétségbeesést keltve a köztársaságban. Csak hosszú hónapok múlva vonta le a szenátus azt a következtetést, hogy szokoli hitegetéseinek egyetlen célja időt nyerni a török hajóhad minél alaposabb felkészülésére. Szerencsére a hajthatatlan V. pápát nem vezették félre a török diplomácia váltakozó lépései. Ő megszállott fanatizmussal küzdött a Szent Liga létrehozásáért. A szövetségeseket azonban nem egyforma mértékben fenyegette a török veszély, a hadjára célkitűzéseiről és a költségek viselésének a mértékéről is eltérőek voltak a nézeteik, így hosszas alkudozások előzték meg a végső megállapodást. Ezek a huzavonák a szerződő felek közötti mélységes bizalmatlanságra világítottak rá. 1571. május 19-én végül mégis megkötötték a Szent Ligát, ezt az ünnepélyes szövetkezést. A megállapodás legfőbb pontjai a következők voltak. A Liga célja a török megsemmisítése. Maga a Liga örök időkre szól, nem csak vételmi célokat szolgál, hanem a törökök által megszállt területek felszabadítására is törekszik, beleértve Algírt, Tuniszt, Tripoliszt és Berberiát is. 200 gájából és 100 hajóból álló közös flottát állítanak fel, és 50 ezer gyalogost, 4 ezer lovat és annyi ágyút felszerelést bocsájtanak a liga rendelkezésére, amennyire szükség lesz. Minden év márciusában, vagy legkésőbb áprilisában a keleti tenger részeken találkozik ez a flotta, és megindítja hadműveleteit a török ellen. A Liga fővezérségét és egyben a spanyol hajók főkapitányságát Don Juan de Ausztriára bízták. akadályoztatása esetén Marc Antonio Colonna a pápai hajók parancsnoka volt a helyettese. A közös költségeket hat részre osztották. Ebből három részt a spanyol király, két részt Velence és egyet a pápa vállalt magára. Kimondták, hogy a szerződő feleknek tilos külön békét kötni, vagy a törökkel külön tárgyalásokat kezdeni. A szerződést aláíró felek... Telve voltak egymás iránti bizalmatlansággal és hátsó gondolatokkal. A tömegek viszont újjongó lelkesedéssel fogadták a Szent Liga kihirdetését, amelyre néhány nappal az aláírás után került sor. A római Szent Péter bazilikában adták hírül a széles körű keresztény összefogás megszületését. A temperamentumos itáliaiak valóságos népünnepélyeket rendeztek örömükben. A mediterránum katolikus népeinek a tömeg megmozdulását indította el a Liga kihirdetése. Minden város, minden tartomány rész kívánt venni a hadjáratban. Az itáliai és a spanyol nemesség legelőkelőbb családjai is elküldték egy-egy fiú tagjukat a harcosok közé. A több tízezres tömeget természetesen nem ezek alkották, hanem a hivatásos katonák, tengerészek és a nincstelenekből újonnan toborzottak. A következő hónapokban fáradtságos munkával és nagy költséggel kellett megszervezni a keresztény hajóhadat.